Пътят на живота на Исус Път на душата Когато разглеждаме Евангелието като цяло, тогава пътят на живота на Исус ще стане въобще път на душата. Така средната част на Евангелието, която почва от края на 9 глава и продължава до 19 глава, в която е описано пътуването на Исус до Ярусалим до влизането в града, не съдържа почти никакви събития, които Христос да е извършил или изживял с учениците, а само по учения, които Христос дава. Следователно, външното пътуване е само един вид потвърждение на съдбата или на образите на вътрешния път на душата, на пътя на учението. Както казах и в композицията на Евангелието на Лука, Самото то по своето съдържание се разделя на три части. Първата част, която се простира от първа до 9 глава, ни описва детството Исусово и чудесата на Христа. Втората част, която почва от края на 9 глава, описва пътуването до Иерусалим, дава пътя на учението и, както казах, тя завършва до 19 глава. Третата част почва от 19 глава и завършва до 25 глава, която е краят на Евангелието. В нея се описва страданието, умирането и възкресението. Така, първо ни говори образът, после Словото и накрая същността. Така ни са представени трите фази, трите етапа на духовното съзнание.